va ndërfajmë alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala rasul allah muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allah jelle wala fendrojm dohet të kërkim diem dhe falë kërkojmë ne sa lavdote bekimet e allah qofshin i muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjet e shokët dhe të gjitha qi ndiqin këtë rrugë ditën e fundit të kësaj vote te ndroza kemi firmandën takim në kaluar se pejgamberi sallallahu ka dërmuar një vendim që ta rrit sigurinë në Medinë por edhe të hap rrugë për në Mekë, dhe si pengesë e të kësaj ka qenë një fest i cili alësh ka bashkënuar vazhdimisht dhe ka qenë alati i apo të korregtshëve, ishte bënë mustaliq. Be Muhamedi alayhi salatu wasallam duke parë po rrezikun petitionë Dhe duke ardhur drama të vazhdueshme se këta njerëz po organizonin kundërtij u detyrua që të ndërmerrën masa preventive kundër tyre. Dhe ndodhi betejë e quajtur si betejë me fisin Banu Mustalik dhe gjithashtu e njohur si betejë tek Burimi i Një Pus i Moraisia. Dhe epilogu i kësaj betejës është se pejgamberi sa sollem ngaddniu me lehtësi mbi ta dhe gjvidimet e tjera që ka ndodhe i kemi seruar në takimin e kaluar. E veçanta e ksej beteje gjithashtu ka qenëse në më thonë asë një herët dhe në këtë betej nuk ka pas e, nga anë e ati grupi destruktiv të munafegve në medine nuk ka pas interesim ka shna për të marë pjesë në betej si kësë e kësë e radhavë. Dhe kjo nuk eshte përshka këtë pëndimit e tyre ose pëndimit e mire tyre mirë për është e pikrë përshka këtë dhe kalkulime materiale që ata i këshën bërë. Ata këshën përsil vërshdimesht aktivitet të pegamirë italehi së ratë usam dhe këshën përse këshën përshqën përfitan. Dhe përderit që ashtu, atëra ata kanë logarime i u bashkanë gjitë për të përfitu nga rezultatët materiale që mund të siel pjesëmor një një bëtej. Dhe në në në tjetër që të tentojnë ndashta në basë të përfundimit të betejes të përmbjusin këtë rezultat në dëmë të pejgamberit a.s. A. A. a në gjithë kalkulimit të një ishte destruktiv, i dëmshëm, kundër Muhammedit s.a. Korepan se pejgamberit të kësera dhe ka fitu nga dhënjë dhe hapi rrug ushtu autoritet dhe ndikimi ti ata pa dëshemë të që ushqetsuan të i mase dhe filuan të ashtë të mendojnë për njërët të tjera për me e dobsu ndikimin e pejgamberit sa po dhe me dobsu rratën e tij. Dhe ndodën disa ngjarje interesante mos kësaj betejë. Një pikë kyçe e ngjarjeve është se Abdullah ibn Ubay ibn Salul, koka e munafikëve, filloi të tenton me hut për çarje në mesin e ansarëve dhe muhaxhirëve dhe nga formët e kësoj përpiki ishtë dhe se, thënë të latun fiku alamir enda rasullin la. Pëse për po japën e këti pegamberi? Mësë japëni. Pëse përshpënëzëni për ta? A të kuptim, du më thonë, ndalë një kontributit e ju e ja, materiale për ta, dhaj, nuk dhe të këtë mundësim në vazhdo më të utje. A të kuptim, ju shkoj pasu një apasht, ju shkoj jetë apasht për këtë njëris, q këtë fjallë e ndëgjëj Zaid ibn Erqam radiyallahu ta'ala po ishte i ri dhe shkëj dhe i të regojë Sad ibn Ubadës Sad ibn Ubadës ka qenë për prisa dhe të nësarës i kërëse këmë të sejkë bashkë për Sad ibn Muadhin i tha o agjë ju në kuptim të gjakot po në kuptim të autoriteti dhe, dhe vjedhve i tha kështëve kam dëgju filon duke thënë Madje, kishte thënë se nëse kthehemi në Medinë, do t'ju treguim ne këtyna kush është këtu ai që pyet, kush është më i lartë. Dhe le yukhrijen la azu minha al-azl. Fa ata që janë autoritarë, ata që janë elita kanë më devu këta të pavlerët të oltët. Do më on kë më di sa prej kokave të nifaqëve dyftësis kanë më dëgju, kanë më devu pegambersën për pej Medinës. Mos me lëjo këtë njeriu moçi në krahtën e sarvave dhe forcës së Medinës me u shtri ai tek të tjerët. Kjo është qe se fula e mallat, kjo është nxitje e mallat. Dhe të do ndrozo sa di puna bodhi tha ai sigurt po e kam dëgjuar përsëri. E mori këtë ditë dhe shkon tek pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. I tha kështu që kam dëgjuar ata mir po kur dojë oblay bune ve vesrule vrapa tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke betuën me Allahun devetime të Allahs se nuk kam thon këso s'është vërtet mos e dëgjoj kët fmijë që cilën fialet dhe ndodhni folloj të vullin aty apo dhe kësse ngënsara që nuk dëshon probleme dhe thanë ja, rasul allah mos e marr fiolën e një fëmiu një triu apo që mund shkakton telasha a ka dëgjumë mirë, s'ka dëgjumë mirë, ka, ka, ka kuptu mirë, s'ka kuptu mirë njëri, për beto s'ka thonë. Dhe pejgamberi s'a s'a s'a lëmë e more fjollën e o bejbën s'ilurit. Gjo që ndoshtë a shumë i besante. Irë pa që, s'ikur se këna me zekë, më rrujt unititin e e ushtëris. Thëtë zedim në arkëm, thëtë pasë që e refruzojt dëshmintime pejgamberi s'a s'a s'a lëmë, nga së disë nuk isha vetë si fitues për çfarë lloj incidenti që ka pasur më, si më ndodha atë. Ndërkohë Allah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari një nga pjesëmarrësit të betejës e përmend një detaj tjetër që e plotëson këtë histori. Sot ndodhi një fërkim mes një ansari dhe muxhirit atë. Don një fërkim me sunnë Allahun do më vonë për të tharë syje një ars kançen po mënoi ka pas nga ata që kanë fytyrë starë fe, njerëz që si ende, non sjan sjan pikë mirë fe, dhe u ngret në shtërë dhe tha, "Ku jeni ansar?" Jo e pas sekondik thire ky muhaxhir dhe "Ju muhaxhir ku jeni?" On di fatlloi, "ëë thirrje po në amërtë, në amërtë, domthon amër prej ardhjeve na që islami ka storçur gjona me me me anulu në kuptim të ndarjes mes njerëzve dhe posa fillun zëra të ngriten të të të zhjënë situata, e shqyxënë asë në bejbën së riulli, prapë. Dhe tha, kanë duhet këpuna, atë këpëgjumë të ashkynë se kë, po i dhimë se këj nga ensarët, dhe e tha të fjallin që e cjeka me heret. Nëse, nëse është e përtejtë këtë që pëthuat, atëherë pa dëshimë se ne kërëmi dëbu këta për Medinesi atër pegameris ose në zitoj që t'ullë gjakrat dhe thë dhe uha fe inë ha mund tine le në këtë thirje, thirë në amën të prejare për të përqamë njërzë fisnore, familiare le në këtë ndarjen nga se kjo është padushim, padushim se kjo është vej për e në dytë që njërzë më nda më përqamë, mbi bazat saktuara, dhe më honë, familiare fisnore dhe pastaj me, me pretendu e përsi një fisit dhe një fisit jetër apo dhe pastaj, këme me shpin konflikt, këpa dëshim një qëka e shëntuar një islam. E kurepo këtë situatë, Omiri radiallahu ta'ala anhu, thëje Rasulullah, më leja që të rahatoj këtë monafiku në tonë. Ta unë, nësë lejon që më të futë këso laj, problemesht në mesin tonë. Thë pejgamberi s.a.sallem, një omër, nga se, qëfar të thimi pasa njerëzve, si ka, si ka merezun njerët jashtë këtë një gjarja. Në kimin si këtë sërëse vëzhgojë nga gjithë situatë për e gamërësëm. Fitori ati ndikënte, humbi ati ndikënte, në raporte, në probleme, në gjithë shqa. Dhe pa të shumë se, me paliu për e gamësëm me vra, dhe pa të shumë se emeritantë të ekzekutimin përshko këse vazhdimisht bënd të probleme. Mirë për kjo do të të një mesa shumë i kjaqë. Apo? se tash ka fillu për qare, ka fillu ndarja dhe lakmia për ta luftu, pejgamberin do të shtohi, përshasoj do të ndikon të kënë imajnë islamit, që ka fillu me, me u përmjësu dhe me rruglu të këtjertë, të të të të të të të të të të të ndikon negativisht. Dhe tha pejgamberin sallësallën, jo, që nësë flasin njerët se Muhammedi ka fillu me i vra shokte të të jelëtën. Mirë po tha, Omar, jep order urshtërisët Lëv Ata ishte na një pushu dhe, dhe ishte ko kur zakonisht nuk levizur shtëria. Ko përsham pasdreke, va për madhe, duhe pak për pushu në prit. Nga se ishte ofar pusit dhe tashtë të pusi freskojnë të marrë nuk të mjaftushum e pasaj dikur të levizin. Dhe në ko të paza kanëshme, pejgamberësme kur zhe që me levizin. Dhe nërmën në ishte zbatuan ur në pejgamberi dhe unësën e në përsa. Rungës, ë uh, Osaid ibn Hudairi se kujtohet ka pas ndikim te besatimi ne aqbe e me ka pas lvizje te madhe me Musab ibn Umerin Medine per bindjen e, e, e fiseve te Ansar dhe dhe dhe e fis te Khazraj dhe dhe njerin njer me me pervoj dhe njerin me anjëri urt gatpara te besojn te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ertek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u gazet duke shku i tha Pas isë përshëndeti. Pegamës më tha, "Çfarë është puna e këtij, domethën nga rradhe juaja? Tha për cilin flet ti Rashullallah? Për kan. Tha, kan përsin Allahi ibn Uwej bin Serun. Tha, pse çfarë ka bër? Tha, këstu ka thon. Dhe këstu don, këstu po thua se ka thon dhe këstu po. Për, o perhapës se ka tentu endës kështej lëmë sigurt Pegamës në për këtë çështje. Atëra që kënë Eusail ibn Khadarine, dhe ja Rasulallah, Mosumer me ta, bëllaj, ti i ngrituri, ti i larti, ti pëdeshja dhe bën kërdanat e përmedines, këtu i në fjallë që aj mund të i thëtë, s'ka lidhikë me dëvërtetën, dhe ja, ja konfirmoj që nuk lëbizin e nësartë nga pozësurë për një fjallën këtu, dhe tha Eusail ibn Khadarine, ja Rasulallah, aj ka problem me ty, nga se pak për asem arti, neja qëndistim kurorën me vendus bikokën e ti që të bëjt i pari joni. Nën, kurora ishte gacme për te, dhe ke arti dhe ja kërnu gjithë në andrat e ke prish, kuptim pozitin e ke ja kelkun. Andaj nuk komunalej asnëherës e luftuari. Dhe duke e së rrugës, më dhonë pejgamberi s.a.sallem, nuk lehe më undalë u shtrija, dhe më dhonë, plëtë një dit të plëtë, Oftuan ditën, madh udtuan të natën, pas sabotës uan e dikur pastaj pegamse urdhëmonal. Ishin lodh, ishin askapit nga rruga dhe kur u hodën me flajt, dohon u salluan në, në gjumt të thellë dhe kështu pejgamberi sallallam dohon nga nga urcit ishte që me lodhëm angazhim mos u mua me flajt, më thash domo mirë po ç ta rresë kjo çështje dhe ndërkohë zbriti sure el munafiqun. Suri al-Munafikun Kur'an, ku Allahu gjenë në wala, flatë, se kjo ka qenë etera kur dhe komplet i munafikve, s'ko lidhje këmë betimin e ty në që janë betu, gënjene ta. Ardeja Allahu tha, Vëllahu jesh hedu, indel -munafik, munafikin e le këdhibun. Allahu dëshmonë se munafikat që ta janë gënjeshtarë. E atër për në mesër e kapi vesh në Zeyd ibn Erkam, para të gjithë dhe i thaë, vesh në këtë e vërtetoi Allahu xhallaluhu ve xam. Po Allahu vërtetoi se ky e ka qenë vërtetë tah. Dhe kështu, domthon, u përmbyll kjo ky komplet dhe dhe dhe ë këtë tendencë e munafikëve për mëshkaktu lkundit dritë të dritës me në mes në rradhën e shokëve të pejgamberit saq. Qoftë me këtë pretendim të aspekti familjar apo qoftë me Do bëhu shpifje dhe akuza me fjalë të tjera këtë radh, mirpoh Allahu xhelalu vela, gjitha këto kurthe imposhti. Çfarë mund të ndëtnim nga kjo, do të them Zot. E para që mund të ndëtnim nga kjo është se këto pejgamberë son në çdo mënyrë mundojnë me rrugë i marrni islamin. Madje ndoshta shumë probleme të marrni të toleru me me me, me sigurishtimi ne me bajt të riformieri, të shaqturuhet, kompakësia, të ruhet uniteti që të përstilin mesajët mirat e kë njerëse nën kohën i tëtë, njën no kuptim të ndashtë të aktrimit. Mës me liu që një njëri me e prisht tërkët mund, tërkët investim që këtevër, syarës, syarë, edhe, e kështë e për pejgambiri Ali S.R.R.S. Dhe që dhe ashtë të shikone, do mën edhe krasaj, kras imajit, kras autoritetit, fotografisi e islamit përët e të tira, krasaj edhe nga bula pygameson me arut unitetin barut unitet me ursi letj stme vra apo letj st letj stme dbu letj st mir po çfar do të pasoj ndonjkush për shkak këtë aforsizot ne veste ndonjkush për shkak këtë ndoshta arsye të tjera do të merr të kët si si, si protekstor ndoshta me bë probleme me xhsmrot andaj pygameson ishte i urt dhe në mënyrë të më që më gjën të gjërat dhe problemet e e asaj ko që ndodhen. Prandaj uniteti dhe bashkimi ka prioritet dha nga objektivat më dorë në ishta. Ne u duhet njerëmëriu që për një fjalë, për një kat shkultur, për një mos pajtim, apo thjesht më ndos saful, më dorrë, ka dal duhet me kërkuar mënyra, me kërkuar më metoda, me dialogu, me ursi që me të ne evitu çdo tendencë dhe çdo mos pajtim që mund të jetë shkaktar për përçor dhe për çoptim. Kështu që kështu të piga mësoni qe pronta. Dhe kështu çka ka urëci që e përdoj pejga mështët, i, i luë dhe njerëzit në kuptim i angazhemi i punë të saktuar, hecë njo, për në vizim nga, që më marë me diqka, më prokuku me diqka, dhe që këtë qështje me elën anash, dhe njësa të bëdhë në një zjidje, në atë rastë të vijë shpallja. Ata në, në në në në në në në në zyidje, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n pse zakonisht njerzit që nuk bojn kurrjo, nuk mirën me asgjë, janë shkaktohet për çfarëse aftë. Kta bojn fjalë. Kta gjithmonë pastaj janë ata tatimset, doon ë morin çu objektina e e çojnë te ky. Ka skan angazhim, skan punë. Po mendin kur është dikon njerëz të pa punë, të pa angazhuar, të pa prek, skan vizion, skan kurrjo, kta bëjn probleme zakonisht. Njerëzit që kurgjë, azgjë, qarës, mund, atat, atinësët, on, uh, lektina, kanë, kanë punë ka pun, te ka pun vetë, është i llodhën, sko vaktë i bën në fjalë ta firin ofisistikus, ai nuk ka kohë me ato çështje. Aqada sikur se tha Rovim ku thejm kur i than çka vet për filonin thotë o vullai kam punë të mirë ndër. Dhe njëri filon apo. Allaj gjithmonë, njëri për shkakun që është i, i angazhuar ndje në shkencë, në, në punë, është ka projekte, don për shkakun me me me me, me, me zhvillu ekonomikisht në biznes, në shkollim, në profesion, në trajnime të caktuara, ka, është ka vakt t'o, e çka ta filon çka filon, ka pak për të punë. Mi pa që po di avzhi. Që kopun konë angazhim, më që sim çajin ditë për ditë apo as një kafe diçka, ai koha kur disa, të zakonisht personat e tjerë që bojn fjalë apo shkaktojnë rrezik në ekstermoron. Dhe këta i përdor shëtonë shumë lot për mëçi një pyk që çon rrota muslimanëve, për hapin fjalë për ajkimë, thashë them ekstermoron. Ne pegamos nukleati që më thonë, hasni, i lodhi mirë, i lodh, edhe kur i lodhën, ruan në flajt Nuk këkshin ata ku më morë për a tha kë, a nuk tha kë, ata këkshin tash të të të të të të të angazhimatë. Pandaj, prokupo me punë të mira, prokupo me angazhim duhur, Allah nuk i me posë ku për shumë sana. Nuk i prokupim, nuk i angazhim ditur. Lëj, lëj, fjolet djenë veshë. Lëj, në i punet djenë më morë, kuptim, kuptim negativa pëtër. Gjështu, preja soj që mund të marrëm, është edhe e, Uh, mënyra sësi pejga mëri s.a.s. e tërëtej këtë ablajben uvejben së lullin. Unë, fjellimisht nuk patë argument, dhe kësikur se kemi thënë edhe në betenje bëni mësarek, pejga është në dëgjën të lajme, mirë po u verifikua. Eta në këtë rast, nuk e në nëqmeja të sabion, i po kjo fjellë është e madhe, nuk e kom let me të besu ty se du të me marë masa për këtë qështje, në bëhet problem, do të shumë me verifiku. Në kanë kur për shkakun nuk mirët para syj fshile dikut, nuk e po më të nçmu, as më të refuzu, po kërkova të verifikim shumë më i madh se me lëvizje me bindje pastaj. Dhe këtë rasë me kam mësuar para syj, këtë rasë thonë pritë shpallën. Është er shpallë e pastaj normal u uchasuan çrrot. Dhe e morën veshin e zejt do tha, veshin e këtij zot gjelbona vërtetoi me këtu, me këtu ajete. Dhe që është nuk u ballanvaqua domon me forcë me Abdullah ibn Ubayd ibn Saud. Jo me forcë. Ander për shkak më thënë ka thonë, është vërtet po. Etash anë ka dalë, ka thonë po mirë po. Por forca të dhuna nuk, jan, nuk janë, nuk kanë opsion primar ku muslimanin. Duhet sikuar pun po me urçi. Gjenerë koha me len Allah të shrumë do pun. Lei me kohë dalën çertë çështja po. Lei. Wallahi do çertë. Fora mos më, më fol për to. Mos më fol fora me to. Do zot i xhennë wallah. Me ku doli në shesh? Shum gjëra, shumë çështje. Vallai shumë njerëz, Allahu xhallahu ala don i poshtnan në inancman me shumë punë tira, pa marti me thapton. Sikurse jo raundo stopon. Dhe përfund pejgamberi sallallahu alajkum te dëruar Lazar shikoi ne sa si do të von ishte i ndihshëm ndaj thirrjeve të sa në mund të, të ndikoj në grupimin negativ të muslimanëve, shkaktimin e grupeve, fraksioneve, në emërë të pëhonë thyrjeve të për qenërushme. Edhe përse emërin muhajgjer është emërin mirë, muhajgjer është emërin mirë, nësara është emërin mirë, emërë që i ka, ka lavdurë Allah në Kur'anë, shmiri, për këru keq për darën? Përgjama është në tha, këtu e në thyrje tullë, të atë në dyjta. Në së falë Po i këqpërdo një për të sëptim, këtë muhajgjer e nësar është, rrallisht tjitu që ata i ka në rritë me sakrifizën me mundë, pëse e mundë e mënë në nësarë, përshkak se sakrifikuan me i pritë, ishtë nësarë për krasë të peganëberës, nësarë të muhajgjerëve, mirë po, kër kjo këqpërdo, të peganë, le një këtë thirje, mësumënërri me tu, anë edhe dhe sotë ndëgjimë thirje, përshamë qëfar dolloj flamuri, caktuar, për shambull, kuptim të ndarjeve mes muslimanëve, filoni i til, filoni i til, filoni i til, qëka e në të ndore, qëka e në këtë emërtime? A janë për të lavdru? A janë për të konfirmu merit? Apo janë për të thellun ndarën e përqarën? Për qëka e në të thyrja? Realiteti dhe shmanës e janë për të thellun ndarën, zban, darumer, nuk ban, duhet me mbetë në esencën e, emërtimit musliman ibadallah rabbullah besimtar kjo është esenca e thirrjes apo? Dhe kjo është esenca e emërtimit. Çdo emërtim tjetër i cili mund të thellon për qorën e moslimanëve, mund të shkakton konflikte dhe ndarje për jashtëm të njerëzve. Ata padoshën se kjo duhet merrësh rishiku se a thuaj vallë ja vlen apo nuk ka vlen? Duhet merrësh rishiku se sa është dëmi dhe sa është dobija i këtyn e thirrje këtyn emërtimën. A dhe kurpë ka nukleaja që mundi muhajërën e sa që ka të mëna për tjera. Emërtimet është padoshme i në detajet këtyre emërtimeve. Mir po këto emërtime të ndodhin dietar para për shemb e ka porrur timin al-usul al-jamaa. Sa e ka porur al-jamaa. Ku janë përhap shumë rrisi dhe shumë dëvime dhe shkaktu mjegull një i njerëz nuk kanë ditë atë kanë dalë këtë namër, me këtë emër për më rrugë islamin por më harut unitetin e moslimanëve, mos me leju që lloj-lloj risimtare dhe, dhe, dhe lloj-lloj devijuari apo me shkaktu hu ti dhe me shkaktu për çfarë mes të moslimanëve. Do nuk ka qenë term brendës unifikuas të bashkëmosliman. Dhe nuk ka qenë term i ndarjes ashtu. Prandaj edhe e kam me, me, me dalë Ebubakeri sot më thon, aje ti e dyshonaj se ç'ka kë punova. Nuk din, nuk dinë Ebubakeri më thon ti aje që nuk dinaj se s'ka pasë në mërtime, a jë musliman e Allah, që këja dinaj, po, musliman njëm, a jë mu'min, po, këtu e mërtime të Koranit, andaj ne jemi ehrisun e volgjema, po, i pa nuk e këtë përdurim këtë mërtim për të përjashtu, ose për të nda, ose për të përqa, rarën bi bazat saktura që nuk meritojnë, tjenë ato që i ndajnë dhe ose i përqajnë muslimanat, a i ka shumë nësime kuhtu, Allahu gan, kjo që duhet në këtë rast kur u keqë përdor terreni fisnik dhe i mirë, nuk le pejëmbëri saqë të përdoret. Ta kjo është e ulët mos e përdorni. Dhe i ulit tensionet dhe bashkëmes muslimanëve. Ëndë çdo thirrje të, çdo thirrje për, allahu gan, barikadime, çdo thirrje për ndarje që realisht e nënvlerëson unitetin dhe e nënvlerëson emërtimin që na dha Zoti që ne jemi muslimanë besimtar. Për dyshim se është tar i kontestuar, madi i rrezikshëm që më sëmtari duhet jen të jeni të kujdessum përballë tij. Këtu ndoshta dobi që mund të nxjerrim nga ky rast, por dyshim se pat tendenca ende vazhdueshme të munafikëve për të destabilizuar shoqjinë po e Medinës, poshtë do të flasim për to në shkrim atë armën, çikojmë se sa ata sa ata tentuan të përpiqën, mirpo si i shparthuesu xhelogjëta këtu përpikë dhe e ruajti pejgamberin sa selam dhe ashtëbotë e tij nga gjithë ato përpika të munafikëve për ta destabilizuar shëhinë Medinë. Allahu xhallehu ole na ruaj nga çdo i keq dhe i lig, nga çdo keqbaras, nga çdo zi qar. i qartë. Allah na ruaj të neve nga dyftësia dhe nga shëriria e dyftëshave të munafikave. Allah xhallehu ole na bof me vërtetë timin nga ata që pajtuan mes njerëzve dhe bashkuin e asasin nga ata që i ndojnë dhe përçojnë. Me kaç po do fund Allah is problem. Sallallahu ala Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.